Bai, beraz Gaurko gure bilanean edo eh, bai gaurkoa eh, garaipen bat dela, esteleneko ere bai, baina garaipen ez gazi guzo bat. Eh, bon, oiex aterako da, datozen egunetan Bayonako bai hospitalera iritsiko da, bide esen idean ondoan goiten alko da, eh, baina garaipen gazi guzo bat, oiexek eh, sei labeteko bizi esperantza behitu. Eh, regatik hori eh, azaldu nahi ginoen gaur. Oiex aparte ama bidide alakiki eri diren prisoak, eta frantzian bada Ibon Fernandez idadi. Eta razibar da, Ibon Fernandez zidatiko egen beha eskaira modua egintzuela urte bat zu horrein, eh, suspenxo eskaira bat, ez estatua ezantzai hona diakinda bi eh, medikuek baloratu zutela, Ibon inkompatiblazela presion digiarekin, eh? baina ala ere, Atxiki zuten uh, presondegian. Espero dugu orain hoejan erabakiarekin olako uh, egoerak desblokeatza bizstandena jakin da asreneneko erabakian bai bere osasun egoera azpimajatua zen, eh? Bainen baita ere kontekstu politiko begea eta hori berrikuntza badazen da orain arte ez dute inoiz kontekstu politikoa aipatu erabaki batean.